Розділ шістдесят другий Ще не смеркло, коли перші натовпи люду Посунули в сади імператора Святково вдягнені у вінках З веселими піснями А дехто й на підпитку йшли дивитися нове чудове видовище Вигуки «Сем'яксії! Сарментиції! Розлягалися по критій вулиці На мосту Емілія і по той бік Тибру на тріумфальній дорозі, біля цирку Нерона і аж Ге на Ватиканському пагорбі. Бачили й раніше в Римі людей, які горіли на стовпах, але ніколи досі не було такої кількості приречених. Імператори Тегелін, бажаючи покінчити з християнами, а водночас і покласти край епідемії, що розходилася із в'язниць усе більше по місту, наказали звільнити всі підземелля в яких ледве залишилося кілька десятків людей, призначених для завершення ігор. Тому натовпи, пройшовши садові ворота, оніміли від здивування. Всі головні алеї, а також бічні, що пролягали серед гущавини, біля луків, гайків, ставків, сажалок і грядок, усіяних квітами, були заставлені просмоленими стовпами, до яких поприв'язувано було християн. Із підвищень, де не затуляли дерева, можна було побачити цілі ряди стовпів і тіл, оббитих квітами, миртовим листям і плющем, які тяглися в глиб садів по пагорках і лощинках, так далеко, що коли ближні видавалися корабельними щоглами, найдальші були схожими на кольорові, встромлені в землю тростинки або списи. Кількість їх перевершила всі очікування. Можна було подумати, що весь якийсь народ поприв'язувано до стовпів задля втіхи Рима та імператора. Гурти глядачів зупинялися перед окремими стовпами, цікавлячись фігурою, віком або статтю жертви. Розглядали обличчя, вінки, гірлянди плюща, після чого й йшли далі і далі, здивовано задаючи собі питання, невже могло бути стільки винних? або «Як могли підпалювати Рим діти, що ледве вміють самостійно ходити?» І здивування переходило поволі в неспокій. Тим часом зовсім смеркало, і на небі заблищали перші зірки. Тоді біля кожного приреченого став раб із палаючим смолоскипом у руці. І коли відголос труб розлігся в різних кутках садів на знак початку видовища, всі піднесли смолоскипи до підніжжя стопів Закрита квітами і полита смолою солома Зразу ж зайнялася яскравим полум'ям Яке, набираючи силу, з кожною хвилиною розплітало сувої плюща Підіймалося вгору та обіймало ноги жертв Люд замовк Сади наповнилися єдиним страшенним стогоном І криками болю Деякі жертви, все-таки підносячи голови до зоряного неба, заспівали гімн Христу. Люд слухав, але навіть найсуворіші серця наповнилися жахом, коли з менших стопів несамовиті дитячі голоси почали кричати «Мамо! Мамо!» і дрож пробрав навіть п'яних глядачів от вигляди тих голівок і невинних личок, спотворених болем або вчаділих у диму. А вогонь підіймався вище і спалював усе нові вінки з троянд і плюща. Розгорялися стовпи на головних алеях і бічних, та луки, грядки квітів, підсвічувала вода. Розгорялися гайки в сажалках і ставках, порожвіло тремтяче листя на деревах, і зробилося видно, як вдень. Сморід спалених тіл наповнив сади. Але в ту хвилину раби почали сипати поставлені навмисно між стовпами кадильниці миру і алое. У натовпі чулися тут і там вигуки, чи співчуття, чи захвату і радості. Вони сильнішали, і що хвилини разом із вогнем, який опалював стовпи, підіймаючись до грудей жертв, кучерявлячи палаючим подихом волосся на їх головах, встеляв їхні почерні лиця і врешті бурхав вище, мов би на честь перемоги тієї сили, що звалила його запалити. Але ще на початку видовища з'явилося серед люду імператор на чудовій церковій квадризі, запряженій четвіркою білих аргамаків. Такий собі візник в одязі кольорів партії зелених, до яких належали і він, і його двір. За ним рухались інші повози, Повні придворних у чудовому вбранні, сенаторів, жерців Та оголених вакханок із вінками на головах і глеками вина в руках Які були частково п'яні і видавали дикі крики Біля них музиканти, наряджені фавнами та сатирами Грали на цитрах, формінгах, дудках і рогах На інших повозах їхали матрони і римські дівчата Також п'яні та напівголі. У квадрих танцюристи потрясали тирсами у стрічках, одні били в бубни, інші сипали квіти. Уся ця пишна процесія посувалася під вигуки «Евоев» – найширшою алею саду, серед диму і людей-смолоскипів. Імператор у супроводі Тигеліна та Хілона, чим страшенним переляком хотів потішитися, сам правив кіньми і, їдучи повагом, поглядав на палаючі тіла і разом з тим прислухався до криків Люду. Стоючи на високій позолоченій квадризі, оточений людськими хвилями, що припадали до його стіп, у відблисках полум'я, у золотому вінку церкового переможця, височив над головами придворних і натовпу і видавався велетним. Потворні його руки, простягнені для тримання віжок, Здавалося, благословляли люд. В обличчі та примружених очах була посмішка. Він сяяв над людьми, як сонце, або як страшне божество, але чудове й могутнє. Часом зупинявся, аби докладніше придивитися до якої-небудь дівчини або до спотвореного конвульсією дитячого обличчя. І знову їхав далі, ведучи за собою шалену, розгнузнену. Процесію. Часом кланявся Людові, а часом, відкидаючись назад, натягав позолочені вішки і розмовляв із тегеліном. Доїхавши нарешті до великого фонтану, що стояв на перехресті двох алей, зійшов із квадриги і, кивнувши супутникам, змішався з натовпом. Вітали його криком та оплесками. Вакханки, німфи, сенатори, августіани – Фавни, сатири, солдати оточили його враз з шаленим колом. А він, ідучи між Тегеліном і Хілоном, огинав фонтан, навколо якого палало кілька десятків смолскипів, зупиняючись перед кожним, роблячи зауваження щодо жертв або насміхаючись над старим греком, обличчя якого відбивало безмежний розпач. Врешті зупинився перед високим стовпом – прикрашеним миртом і оббитим Берескою. Червоні язики полум'я сягали вже колін жертви, але обличчя її не можна було розглядіти, поза як свіжі, палаючі галузки закривали його димом. Одначе за хвилину легкий нічний вітерець звіяв дим і відкрив голову старого з сивою бородою, що спадала на груди. Дивлячись на неї, Хілон скрутився раптом у клубок Мов поранена змія. з уст у нього вирвався крик. Радше до каркання, ніж до людського голосу подібний. «Главк! Главк!» І дійсно спалаючого стовпа дивився на нього лікар Главк. Він був іще живий. Обличчя, мов, стражденне, схилене. Мов би хотів подивитися востаннє на свого мучителя, який зрадив його. Позбавив його дружини, дітей, підіслав до нього вбивцю, а коли все це в ім'я Христа було йому прощено, ще раз отдав його в руки катів. Ніколи людина не вчиняла інші страшніших і кривавіших кривд. І ось жертва палала тепер на просмоленому стовпі, а кат стояв біля її стіп. Очі главка не відверталися до бличчя грека. Часом їх закривав дим, але коли віє вітерець, Хілон бачив знову ці втуплені в нього зіниці. Він випростався і хотів тікати, але не зміг. Раптом здалося йому, що ноги його свинцеві, якась невидима рука затримує його з надлюдською силою перед тим стовпом із кам'янів. Відчував тільки, як щось переповнює його, щось виривається, і йому досить мук, крові, що приходить кінець життя, і що все зникає навколо, і імператор, і пошт, і натовп, і видно лише ті очі мученика, які викликають його на суд. А той, схиляючи все нижче голову, дивився і дивився. Присутність здогадалися, між цими людьми щось відбувається. І сміх замер на їхніх вустах, бо в обличчі Хілона було щось страшне. Воно було спотворено таким болем, ніби ті язики полум'я палили його власне тіло. Раптом він захитався і, простягнувши руки до гори, закричав жахливим, несамовитим голосом. «Главку!» В ім'я Христа Прости Затихло все навколо Дрож пробіг По тілах присутніх І всі очі мимоволі підвелися Вгору А голова мученика ворухнулася злегка А потім почувся з верхівки стовпа Схожий на стогін голос Прощаю Хілон впав ниць виючи, як дикий звір і, набравши полюки в обидві жмені, посипав собі нею голову. Тим часом полум'я бурхало вгору, охопило груди та лице главка, розплало мертвий вінок у нього на голові, спалахнули стрічки на вихівці стовпа, і увесь він засяєм великим яскравим світлом. Але Хілон підвівся за хвилину з таким зміненим обличчям, що гостянам здалося Бачать іншу людину. Очі палали в нього незвичайним вогнем. Зморшкувати чоло сяяло натхненням. Безпомічний. Хвилину тому грек мав вигляд тепер якогось жерця, що, осягнувши через Бога, хоче відкрити невідомі таємниці. «Що з ним? З божеволів?» Почулося кілька голосів. А він повернувся до натовпу і, простягнувши вгору праву руку, почав гукати, а радше кричати так голосно, аби не тільки августяни, але й всі люди могли його почути. «Народи римські! Присягаюся своєю смертю, що тут гинуть безвинні! А палій! Ось він!» І вказав пальцем на Нерона. Запанувала мертва тиша. Придворні зацепеніли. Хілон все стояв із протягнутою тремтячою рукою і пальцем, який вказував на імператора. Зненацька вчинилося сум'яття. Люд, не мов хвиля, гнана раптовим вітром рушив на старого, бажаючи ліпше його роздивитися. Тут і там почулися крики. «Тримай!» – десь інде. «Лихо нам!» У натовпі розлігся свист і Агенобарб, матери вбивця, палій. Безлад зростав із кожною хвилиною. Вакханки, здійнявши вереск, почали ховатися на повози. Раптом кілька обгорілих стовпів перекинулися, розсипаючи навколо іскри і посилаючи сум'яття. Сліпа, нестримна хвиля люду захопила хілона і понесла його в глиб саду. Всюди вже стопи почали перегоряти і падати поперекалей, наповнюючи їх димом, іскрами, чадом дерева і людського м'яса. Гаснули смолоскипи вдалині і поблизу, в садах потемніло. Занепокоєні, похмурі натовпи кинулися до воріт. Бістка про те, що сталося, переходила з уст в уста. Зі змінами і додатками – Одні розповідали, що імператор зумлів, інші, буцімто сам визнав, що наказав підпалити Рим, третій, що тяжко захворів, інші, врешті, що вивезено його, наче мертво на повозі. Тут і там чулися голоси співчуття до християн не вони спалили Рим. Тож навіщо стільки крові, мук і несправедливості? Чи боги не помстяться за безвинних? І тоді якими жертвопринесеннями вдасться їх знову вмилостивити? Слова «Інноксія корпора» повторювалося все частіше. Жінки вголос жаліли дітей, яких стільки було кинуто диким звірам, прибито на хрестах або спалено в цих диких садах. І врешті співчуття змінилося на прокляття імператору і тигіліну. Але були й такі, що раптом зупиняючись, Задавали собі або іншим запитання, «Що це за Бог, який дає таку силу проти мук і смерті?» І поверталися додому, замислившись. Хілон блукав по садах, не знаючи, куди йти і де повернути. Тепер почувався знову безсилим, старим і хворим. Часом спотикався об недогорілі тіла, зачепляв головешки, які вистрілювали вслід за ним роями іскор, часом сідав і дивився навколо безтямним поглядом. У садах стало майже зовсім темно. Між деревами рухався тільки блідий місяць, осяваючи непевним світлом алеї, чорні лістопи, що лежали поперек алеї та перетворені на безформні брили недогарки жертв. Але старому Грекові вижалося, що на місяці Бачить він обличчя главка, і що очі його все дивляться на нього, і ховався від світла. Врешті все-таки вийшов із тіні, і мимоволі, мови підганяла його якась незнана сила, попрямував до фонтану, біля якого віддав Богу душу главк. Раптом чиясь рука торкнулася його плеча. Старий оглянувся, і побачив, що перед собою незнайому постать, перелякано закричав. «Хто там? Хто ти?» «Апостол! Павло Старса!» «Я проклятий! Чого хочеш?» І апостол відповів. «Хочу тебе врятувати!» Хілона наперся об дерево, ноги хиталися під ним, і руки звисли вздовж тіла. «Немає для мене порятунку!» сказав глухо. «Ти ж чув. «Бог простив розбійника, що розкаявся на христі, запитав Павло. «А ти знаєш, що я вчинив? Я бачив страждання твоє і чув, як ти свідчив істину». «О, пане! І коли раб Христа простив тебе в час муки і смерті, як же тебе Христос не простить?» Хілон схопився руками за голову, як у божевіллі. «Прощення! Для мене! Прощення!» «Бог наш – це Бог милосердя», – відповів апостол. «Для мене?» – повторив Хілон. І застогнав, як людина, що їй забракло сил, аби подолати свій біль і страждання. А Павло сказав, «Обіприся на мене і ходімо зі мною». І взявши його, ішов з ним по алеях, які перетиналися, керуючись голосом фонтана, що, здавалося, плакав у нічній тиші над тілами замучених. «Бог наш – це Бог милосердя», – повторив апостол. «Якби ти став над морем і кидав у нього каміння, міг би ти заповнити ним безодню морську? І я говорю тобі, що милосердя Христа – як море, і що гріхи та провини людські – Потонуть у ньому, мов каміння в безодні. І я говорю тобі, що воно як небо, Яке покриває гори, долини і моря, Бо є скрізь, і немає ні кінця, ні краю. Ти ж страждав біля стовпа главка, І Христос бачив твоє страждання. Ти ж сказав, незважаючи на те, Що завтра тебе може спіткати, Це він, палій. І Христос запам'ятав твої слова. Бо відійшла злоба твоя та брехня І в серці залишилася тільки скорбота велика Ходімо зі мною і слухай, що я тобі скажу Ось і я ненавидів його І переслідував його обраних Я не визнавав його і не вірив у нього Поки він сам явився мені і закликав мене І відтоді він є любов'ю моєю а тепер до тебе прийшов муками сумління, тривогою та скорботою, аби закликати тебе до себе. Ти ж його ненавидів, а він любив тебе. Ти віддавав на муки його прихильників, а він хоче простити і врятувати тебе. Груди бідолашного грека здригнулися від бурхливого ридання, від якого розривалася його душа, а Павло, обіймаючи його, Брав над ним владу і вів, як солдат веде полоненого. І за хвилину знову заговорив, «Іди за мною, і я тебе поведу до нього». «З якої ж іншої причини приходив би до тебе? Він звелів мені збирати душі людські в ім'я любові, тож виконую наказ його. Ти вважаєш, що проклятий, а я говорю тобі, повір у нього, і чекає тебе спасіння». Ти думаєш, що ненависний йому, А я повторюю тобі, що він любить тебе. Подивися на мене. Коли його не було в мене, нічого не було, Окрім злоби, що жила в серці моєму. А тепер любов його, мені за батька і матір, Замість багатства та влади. В ньому єдиному розрада. Він єдиний зарахує страждання твої, Зглянеться на злигодні твої, зніме з тебе тривогу і підніме тебе до себе. І з цими словами привів його до фонтану, сріблястий струмінь, якого поблизкував здалеку у місячному сяєві. Навколо була тиша і пустка, бо раби прибрали вже обвуглені стовпи і тіла мучеників. Хілонис стогоном впав навколишки і, закривши обличчя руками, завмер. А Павло – Підвів обличчя до зірок і почав молитися. Господи, зглянься на цього нещасного, На скорботу його, на сльози і муку. О Господи, милосердний, Що пролив кров за провини наші, Через муки твої, через смерть твою Та воскресіння, прости його. Потім замовк, але довго ще дивився На зірки і молився. Раптом біля його стіп почувся схожий на стогін вигук. «Христос, Христос, прости мене!» Тоді Павло підійшов до фонтану і, набравши води в пригорщу, повернувся до бідолахи, що стояв на вколішках. «Хілоне, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь!» Грек підвів голову, розкинув руки в сторони і замер. Повний місяць осяяв його побіліле волосся і також біле, нерухоме, ніби мертве або висічене з мармуру обличчя. Хвилини минали одна за одною, і з великих пташарень у садах Доміції почав долітати з пів півнів. А він все стояв на вколішках, подібний до надмогильної статуї. Врешті повернувся із зацепеніння, підвівся і запитав Апостола, «Що маю зробити перед смертю, отче?» Павло, відійшовши від роздумів над величим могутності, які не можуть чинити опір, навіть душі таких людей, як цей грек, відповів, «Сподівайся і свідчи істину», після чого вийшли разом. Біля воріт саду апостол іще раз поблагословив старого. І вони розлучилися, бо цього вимагав сам Хілон, передбачаючи, після того, що сталося, імператори Тегелін накажуть його схопити. Він не помилився. Повернувшись до себе, застав свій дім оточеним претеріанцями, що схопили його і під уродою з цивіна повели на палатин. Імператор уже відпочивав, але Тегелін чекав і, побачивши нещасного грека, привітався до нього з обличчям спокійним, але зловісним. «Ти здійснив злочин, образи величності», – сказав йому, – «і кара тебе не мене. Але якщо завтра засвідчиш у амфітеатрі, що був п'яний та безумний, і винуватцями пожежі я християни, кара твоя обмежиться шмаганням батогами, та вигнанням. Не можу, пане, відповів тихо грек. А Тигелін, підійшовши до нього повільним кроком, а також голосом притишеним, але страшним, запитав: Як це не можеш, собако грецький? Невже ти не був п'яний і невже не розумієш, що на тебе чекає. Поглянь туди. І сказавши це, показав на куток Атрію. Де обабіч довгої дерев'яної лави стояли в темряві чотири нерухомі фракійські раби з мотузками та обценьками в руках. Ахілон відповів: Не можу, пане. Тегліна почала розбирати лють, але він іще стримував себе. Ти бачив, як помирають християни? Хочеш так померти? Старий підвів догори зблідле обличчя. Якийсь час губи його ворушилися тихо, потім відповів – «І я вірую в Христа!» Тегелін подивився на нього з дивуванням – «Собако, ти ж божеволів насправді!» І раптом накопичена в його грудях лють, прорвалася, підскочивши до Хілона, схопив його обома руками за бороду, звалив на підлогу і почав топтати, повторюючи спіною на губах – «Відречешся! Відречешся!» «Не можу!» – відповів йому з підлоги Хілон. «Взяти його на муки!» Почувши наказ, фракійці схопили старого і поклали його на лаву. Потім, прив'язавши до нього... Почувши наказ, фракійці схопили старого і поклали його на лаву. Потім, прив'язавши його до неї мотузками, Почали обценьками стискати його худющі ноги. Але він, коли його прив'язували, покірно цілував їхні руки, потім же заплющив очі і лежав, як мертвий. Одначе був живий, бо коли Тегелін нахилився над ним і ще раз його запитав Відречешся? Побіліли губи, його ворухнулися злегка і видали ледве чутний шепіт. Гелін наказав припинити тортури і заходив по Атрію з обличчям з потвореним гнівом, але водночас і безпорадністю. Нарешті, очевидно, щось спало йому на думку, бо повернувся до фракійців і сказав «Вирвати йому язик!» Розділ 63 П'єсу «Аурелос» давали зазвичай у театрах або амфітеатрах, так влаштованих, що вони могли розділятися і виходило ніби як дві сцени. Але після видовища в імператорських садах від цього відмовилися, бо дбали про те, щоб якомога більше людей могли бачити смерть прибитого до Христа раба, що його за п'єсою пожирає ведмідь. У театрах роль ведмедя грав зашитою від межу шкуру – актор. Але цього разу, одначе, дійство мало бути правдивим. Це була нова вигадка Тигеліна. Імператор спочатку сказав, що не прийде, але, піддавшись на фаворита, змінив рішення. Тигелін пояснив йому, що після події в садах тим паче імператор має показатися народу і заодно переконав, що Різіп'ятий раб – не зможе його образити, як зробив це Крисп. Люд був дещо пересичений і втомлений кровопролиттям, тож обіцяно було нове роздавання лотерейних білетів і подарунків, а заодно й вечірнє частування. Вистава ж мала відбуватися ввечері в щедро освітленому амфітеатрі. Ось чому на смеркання весь будинок наповнився людьми. Августіани з тигеліном на чолі, прибули всі, не стільки заради самого видовища, а скільки для того, щоб виявити після останньої події імператору свою відданість та повезгікати про Хілона, про якого говорив увесь Рим. Тож розповідали одне одному на вухо, що імператор, повернувшись із садів, оскаженів і не міг заснути, що його мучили страхи і жахливі видіння, наслідком яких назавтра оголосив свій негайний виїзд до Ахаї. Інші рішуче заперечували це, стверджуючи, що тепер буде ще нещаднішим до християн. Не бракувало й боягузів, які передбачали, що звинувачення, яке Хілон кинув у лице імператору, перед натовпом може мати найгірші наслідки. Зрештою, були й такі, які через людяність прохали Тегеліна припинити подальше переслідування. «Дивіться, куди йдете», – говорив Берея Соран. «Ви хотіли заспокоїти бажання народної помсти і переконати люд, що кара впаде на винуватих, а наслідок зовсім протилежний». «Правда», – додав Анастисій Вер. «Усі шепочуться тепер, що вони невинні. Якщо дозволите, то Хілон мав слушність, говорячи, що ваш мозок, взятий разом, не заповнив би і жолудевої шкаралупки. А Тигелін звернувся до них. «Люди шепочуться також, що твоя дочка, сервілія Сорани, і твоя дружина, Антисію, приховували своїх рабів християн від справедливого імператорського суду». «Це неправда!» – закричав схвильовано Барея. «Мою дружину хочуть загубити ваші розлучені жінки, які зазрять її доброчесності» сказав із не меншим хвилюванням Анастисій Вер. Але інші розмовляли про Хілона. «Що з ним сталося?» сказав Епрій Марцел. «Сам їх віддав у руки Тегеліна, жебрака став багачем, міг дожити спокійно свої дні, мати гарний похорон і надгробок, а проте ні, волів втратити все, згубити себе, хіба що й насправді з божеволів? «Не з божеволів, а став християнином», – сказав Тегелін. «Мабуть, це неможливо», – озвався Вітелій. «А чи я не говорив?» – втрутився Вестин. «Вбивайте собі християн, але повірте мені, не воюйте з їхнім божеством. Тут облишмо жарти. Дивіться, що діється. Я ж Борима не палив, але коли б імператор мені дозволив, одразу здійснив би гекатомбу їхньому божеству. І всі мають те саме зробити, бо, повторюю, з ним облишмо жарти. Запам'ятайте, що я вам це говорив. А я говорив інше, сказав Петроній. Тегелін сміявся, коли я стверджував, що вони захищаються. А я тепер скажу більше, вони перемагають. Як це, як це? Спитали кілька голосів присягаюся полуксом. Бо коли такий, як Хілон, їм не вчинив опору, хто ж проти них стоїть? Якщо ви вважаєте, що після кожного видовища не додається християн, тоді з вашим знанням Рима ліпше піти в котлярі або цирюльники. Це допоможе вам краще знати, що думає люд і що діється в місті. Він говорить чистісіньку правду, присягаюся священним пеплом Діани, вигукнув Вестень. Але Берея звернувся до Петронія. «До чого ти ведеш? Завершу тим, із чого ви почали. Досить крові!» А Тегелін глузливо подивився на нього і сказав. «О, ще трохи! Якщо тобі не досить своєї голови, маєш другу в наболдашнику моєї тростини!» відповів Петроній. Подальшу розмову перервало прибуття імператора, що зайняв своє місце поруч із Піфагором. Одразу ж почалася вистава, на яку не дуже вже й зважали, бо на думці в усіх був хілон. Люд, звиклий до муки крові, теж нудьгував. Шийка відпускав них схвальні для придворних слівця і вимагав прискорити подачу сцени з ведмедом, який тільки цікавив публіку. Коли б не сподівання побачити страту старого та дістати подарунки, сама вистава не мала б затримати публіку. Але врешті надійшла очікувана хвилина. Церкові служителі внесли спершу дерев'яний хрест, досить низький, аби відмідь, ставши на задні лапи, міг дістати до грудей мученика. А потім двоє людей привели, а радше приволокли Хілона, бо сам і з розтрощеними кістками він іти вже не міг. Поклали його і прибили до Христа так швидко, що допитливі августіани не могли його навіть до пуття роздивитися. І тільки після встановлення Христа в заздалегідь приготовленій ямі всі погляди спрямовано було на нього. Але мало хто міг пізнати в тому оголеному старцеві колишнього Хілона. Після тортур яким піддали його за наказом Тегеліна, в обличчю його не лишилось і кровинки. Тільки на білій бороді видно було червоний слід від вирваного язика. Крізь прозору шкіру можна було побачити його кістки. Він видавався далеко старішим, навіть стародавнім. Але якщо раніше очі його безпреревно метали повні неспокою та злості погляди, а обличчя його відбивало постійно тривогу і непевність, тепер же обличчя він мав скорботне, але таке смиренне та спокійне, як у сплячої людини або впокійника. Може, певності додала йому пам'ять про розбійника на хресті, якого Христос простив, а може він у душі говорив милосердному Богу, «Господи, я кусався, мов отруйний черв'як, але все життя був бідняком». Помирав з голоду, люди топталися по мені, били мене та знущалися наді мною. Був, Господи, бідним і дуже нещасним. І ось тепер піддали мене тортурам і прибили до Христа. Отже ти, милосердний, не відштовхнеш мене в годину смерті. І, мабуть, спокій опанував його скрушене серце. Ніхто не сміявся. Було ж, бо в цьому розіп'ятому щось таке тихе, видавався таким старим, безборонним, слабким. Так благав своєю смирністю співчуття, що, мимоволі, кожне задавало собі запитання, як можна мучити й розпинати людей, які вже і так при смерті. Натовп мовчав. Серед агустіанів Вестин, повертаючись праворуч і ліворуч, Шепотів переляканим голосом «Дивіться, як вони помирають!» Інші чекали на ведмедя, бажаючи в душі, щоб видовище закінчилося якомога швидше. Ведмідь випхався нарешті на арену і, махаючи низько опущеною головою на обидва боки, розирався навколо з підлоба, ніби щось задумавши або чогось шукаючи. Врешті помітивши хрест, а на ньому оголене тіло, наблизився до нього, ставши навіть на задні лапи, але за хвилину опустився знову на передні і, сівши біля хреста, почав бурчати. Буцем у його звіриному серці озвалося співчуття до цього напівмертвого чоловіка. З уст церкових службовців зірвалися під бадьорливі окрики, але люд мовчав. Хілон тим часом повільним рухом підвів голову і якийсь час водив очима по амфітеатру. Нарешті погляд його зупинився на найвищих рядах. Груди почали здійматися жвавіше. І тоді сталося те, що викликало подив і зачудування глядачів. Ось обличчя його заясніло усміхом. І чоло, мов би, промінням. Очі перед смертю звернулися до неба, і за хвилину дві великі сльози з-під повік повільно покотилися по щуках. І він сконав. Несподівано якийсь гучний чоловічий голос вгорі під Валарієм вигукнув «Мир мученикам!» В амфітеатрі запанувала мертва тиша.